Ситање из светог djevančejo po Jovanu. Слава тебе Господе, слава тебе. О думо. У време I sestra mater njegove Marija Kleopova i Marija Magdalena. A Isus videše mater i učenika koga ljubljaše, gde stoji pored nje, reče mater svojoj: "Jeno je to ti sina." Potom reče učeniku: "Evo ti majke." Jo od onoga časa uze je učenik sebi. Ovo je onaj učenik koji svedoči ovome i napisa ovo, I znamo da je istinito svedočanstvo njegovo. A ima i mnogo drugo što učini Isus, Koje kad bi se redom napisalo, ni u sam svijet mislim, Ne stale napisane knjige, amin. Stoji, ali nije onakva kako naš hram zaslužuje i kako naši praznici zahtjevaju. Međutim, i sa takvom pažnjom, pri prvim koracima uvrska u hram, osjetili smo da je ovo veče posvećeno nekom posebno. Osjetili smo da ovom bdeniju i ovoj liturgiji pripada nekako posebno mjesto u crkvi. I zaista Nije svaki dan hramu isti i nije hram svakog dana isti. Nekako prijima one osobenosti i ličnosti koje proslavljamo i sa kojima se u prostoru hrama i praznika srijećemo. I daj Bože blagodaću Duha Svetog sjedinjujemo. Nije u prazniku ista atmosfera na Božić i na Vaskrs. Istina, jedno je to svetvo ostavije, nekako drugačije projava. Nije isti praznik i atmosfera kod svojih svetih mučenike ili prepodobne otce. Drugačija je atmosfera kad slavimo sveta arhireje i učitelje, i prosvetitelje, a opet nešto drugačija projeva kad slavimo nekog od svetih apostola. A i među apostolima, kad slavimo njihove praznike, ovako ona osob, postoji razlika, jer oni su istina bili različiti. A evo večeras, kad se movitveno približavamo velikom apostolu i tajnu vidcu, bogovicu, bogoslovu, Jovanu, osjeća se njegov pečet. I on je, i sestre, večeras sa nama. On prijima ove molitve koje mu, Kroz crku prinosimo, raduje se ovim pjesmama kojemu saborno pjevamo. Ne samo ovdje mi sabrani, nego kojemu crkva saborno danas prinosi. I ove naše himne, i ova naša pojanja, i ovi naši glasovi, sve vam se to, to jest sve nam se to, Kroz crku sabira i ona pojanja na Svetoj gori, i u velikoj i prostranoj Svetoj Rusiji, i u Svetoj Gruziji i u svim svetim mjestima i svim svetim hramovima, sve se to uliva kao rijeka u mora i prinosi svetom apostolu i evanđelisti Jovanu. I zaista je divota biti u crkvi i u crkvi praznovati i pjevati. Istina to u početku bude malo naporno, dok se čovjek ne otrijezni i dok sebi ne dođe, dok se ne osvijesti i ne stekne onu neophodnu prazničnu crkvenu liturgijsku svijest. Tek onda shvata kakva je veličina crkvena. Kakve su mogućnosti koja nam crkva pruža, nudeći nam da uzmemo učešća u ovim sveštenim sabranjima. I evo ovim bdenijem i ovom svetom liturgijom u koju se evo uvismo, mi slavimo i proslavljamo velikog apostola i on, braće i sestre, jeste sa nama. I raduje se svemu tome. A praznovati svetog apostola Jovana jednako je što i praznovati onoga koga je poslao i koji ga je svojom blagodaću prosvetio i nadaknuo duhom svojim da govori i otkriva do tada neotkrivene istine o Svetoj Trojici, o Carstvu Svjetlosti, o Carstvu Nebeskom, da govori o onoj istinskoj ljubavi i uslovima koji treba da budu ispunjeni, da bi se ta ljubav stekla i okusila i u vremenu, a i u vječnosti imali naslijedilo. Sve su to istine, koje nam je nebo otkrivo kroz sina ova pločenog, a onda njegovim blagoslovom i blagovoljenjem ocanju ovog, a silom duha sveto otkrivalo i nadalje kroz svete apostol. Priči Bogu, braće i sestre, bez apostola Jovana recimo da je teško ili gotovo nemoguće. Svi veliki učitelji crkve, svi veliki svetitelji, svi veliki bogoslov, prosvetitelji, svi oni su od njega učili. A i zašto bi tražili drugog učitelja kad je ovoga istočnik mudrosti i onog svešenog učenja i blagoslovio i pomazao da nam govori i da nas prosvećuje i u tajne nad tajnama u vodi. Tako je bilo onda, tako je, braće i sestre, i danas. Kogod hoće, Boga istini tog da upozna. Kogod hoće da u zajednicu sa njim uđe, a da ga tama ne prevari. On nema boljeg učitelja, on nema sveštenijeg apostola i evanđelistu od Jovana Bogoslova. I crkva sveta e, tako radosno prazno je njegov prazno. Evo pretući ove stihove, ona mu blagodari što je punočula se obogatio i utvrdio na istinitim dogmatima vjera. Učio ih i utvrđivao da proslavljaju trojicu, Otca i Sina i Svetoga Duha, učeći nas da ih ispovjedamo kao jednoga Boga, u tri lica, u tri ipostasi i u jednoj suštinu onda nas učeći da jednoga od njih sina proslavljamo kao obopoženu kao onog koji je primio ljudsku природу da koji je jedan od sveta i živonachalne Trojica vazite ljudi i čujte gde god da živite Jehova su večne istine I ovo je darivanje svakom čovjeku, dakoj ljudskoj prirodi. Nema tu više granica nacionalnih, političkih, jezičkih, ekonomskih ili bilo kakvih drugih. Ovo je davanje i ovaj apostol govori svima nam, svima koji nosimo ili koji bar nismo zaboravili da, da smo nosioci ljudske prirode koji se nismo pomirili sa tim da je svejedno da li ćemo biti životinje ili demoni, ako nismo prihvatili onu boleštinu da je svejedno kojeg smo polovi. Naravno, ne prihvatajući onu mogućnost da u ovoploćenom Bogu postanemo zaista jedan čovjek, jer tamo, kako nas uče apostoli, Nije više važno jesti li muško ili žensko. Tačno je, postoji ta mogućnost blagodatna i mistična. Ali do nje treba doći, braće i sestre, i tamo nas pozivaju apostoli. Ako se prihvate ona učenja, i ako izbrišemo Bogom dane, granice, onda... A to se danas često dešava vidite i sami, svjedoci smo svega toga onda dolazi do deformacije i mi se onda ne možemo približiti sveštenom i tajanstvenom učanju svetih apostola i ne možemo primiti njegovu blagovic i ne možemo se njoj obradovati a on i ovoj generaciji Bogesnoj i nama ljudima 21. prvog vije kako smo toliko toga pomiješovi, toliko granica prekočili prekoračili bezie i razna druga Bogom određena ograničenja Evo ipak i za se onm je danas potrebni nego mnogih drugi u Jer, Bogu, svi se trude, ali mi smo toliko iskomplikovali situaciju, toliko smo se uvalili u obraz tame i laži i obmane, toliko smo izgubili orijentaciju da je nama danas zaista potreban niko drugi do sin grom. Sve teže čujemo riječi mudraca. Sve teže čujemo i riječi mnogih koji u slavu Božju govore. Ne zato što ne govore istinu, nego zato što je ne projavljuju dovoljno snažno alarma ovoga svijeta i buka bubnjeva, kada dolazi sa raznih strana i nadaknuta raznim ritualima, demonskim i satanskim, ne dozvoljava nam da te riječi jasno čujemo. Dakle, imamo potrebu za grmljavinu, imamo potrebu za sinom grom. Tako je Svetog Jovana nazvao sam gospod naš, spasitelj naš, I kroz njega, i kroz njegovo evanđelje, zaboravljeno evanđelje, kroz njegove poslanice, zaboravljene poslanice, ona pruža svoju ruku i ona nam daje silu i svjetlost da se odupremo tamo i da se obradujemo istinskom, kako Sveti Jovan kaže, radošću potpunom. Ne površnom i djelimičnom, nego potpunom radošćom. A suština njegove propovjedi, braće i sestre, i temelj njegove, i daj Bože, naše vjere, je vjera u ovoploćenje, u očovječenje Sina Božijeg. Zašto se, kažu neki ljubopitljivi, Ovapotio Sin, a ne Otac ili Duh sveti. Znate, džavu bačuje razna pitanja Zbunjujući nas I ne dajući prostora da se umirimo pred istinom Da se uspokojimo pred otkrovenjem Nego stavno gura Pitaj, pitaj Sumnjaj, sumnjaj ispituj, analiziraj, upoređuj, provjeravaj. I neko pita, što se nije otac ova protio, ili duh sveti? Sveti duh odgovara i preko svetog Jovana i preko njegovih učenika, svetih otaca, a treba da znate da su svi sveti bili učenici svetoga Jovana Bogosvova. Neki direktno od njega, kao njegov učenik Prohor i mnogi drugi učenici sv. apostola, a neki kao učenici njegovih učenika, tek duh sveti, gdje god nedahnuje, obavezno se na Jovana poziva, jer je on sam kroz Jovana i govori i djelovan. A što bi sad mijenjao kad te riječi autentične i vječne? I uvijek žive, uvijek svježi, jer govore o vječnim istinama u vremenu, govore o vječnoj ljubavi, nama koji evo umiremo od mržnje i zavisti. Govori je o Vaskrslome gospodu koji se poslije vaznesenja nalazi sa desne strane oca. I evo do dana Tamo Što bi sad mijenjali Jovana kad on govori o njemu, kad govori duhom svetim, kad je njegova riječ besmrtna, duhom svetim, duhom vječnim pomazama? I on govori, a i crkva uči, da se ovapotio sin da bi sačuvao svojstvo ipostasi, jer jer U odnosima Svete Trojice Sin se rađa, rođen, a ne stvoren. I kao upravo ni Bog koji se začuje u utrobu Presvete Bogorodice od Duhа Svetog, rođen bez sjemena, rođenje i sačuvao svojstvo i postao, jer u njegovo i postao došlo je do sjedinjenja. Božanske i naše ljudske prirode. I on je, braći i sestre, od tog dana do danas i do kraja vremena. Ona, ona dodirna tačka. On je novi korijen, novi temelj svakog ljudskog bića ukoliko je ono željno i žedno i gladno pravde, istine i života. Ljudskoj prirodi date takva mogućnost da se sjedinjuje blagodatno sa samim Bogom. A to vam je, braći i sese, sve ono što mi negdje u dubini želimo. Svi mi želimo život. A imaš ga u njemu, jer sad mnogo važno, jer sveti apostol je ja ovom bogoslov na to mi insistira. Nigdje, braći i sese, mi ne možemo ući. U život vječni. Ne možemo se sjediniti sa, sa Bogom, sem kroz Sina Njegovoga. Ova proćenoga, Isusa Hrista. Čitajte pažljivo Jovanovoj evanđelji. Izučavajte ga. Čitajte pažljivo njegove poslanice i kako On jasno govori o tome. Kaže, čuli se sad u ovom poslanju, kaže кој исповідује да је Исус син Божији, каже, Бог живи у њему и он у Богу. Вえて какове, какој захтевом ни какоусловијава ту нашу заједницу са са вјечним царством у Оцу нашем, исључиво вјероваому Сину. A Sina, kako kažu apostoli, niko ne može nazvati gospoda Isusa, niko ne može nazvati gospodom i Bogom, dakle ovaproćenim Bogom, jer je fakat da je čovjek, da je prime ljudsku prirodu, a nazvati ga Bogom, i to savršenim Bogom, jednom sušnim ocom, sa prestolnim savječnim moguće je samo duhom svetljim i kroz svo njegovo evanđelje bluji ta blagovic i ovim njegovim praznikom braće i sestre mi se ne odvajamo od te radosti i od te vijesti, od tog učenja naprotiv spominjući svetoga Jovana uvijek idemo ka nebesima, jer njegova riječ je sa nebesa i došla i obuhvatila svu vaseljenu. Toliko je on umova pokrenuo, toliko je on volja ojačao, toliko je srdaca osveštao, da to samo Gospod znade, pa i mi, Sloveni, Prosvećeni smo upravo njegovim evanđeljem, sveta i sveštena i revnostna, braća Kiril i Metodije. Prvo što su preveli i kroz šta su svjetlo s nebesku propustili i usmjerili na umove Slovena i njihova žedna istine srca, bile su upravo Jovanove, koje je primio sa nebesa, koje je bukvalno duh sveti izgovorio kroz njega. U početku biješe Logos, i Logos biješe Boga, i Logos biješe Bog. Pa onda odmah, ne čekajući, nego žureći, otkriva nam da je i čovjek ostao primio prot da bi smo mi ljudi kroz crkvu mogli da se sjedinjujemo sa njim i da prevazilazimo sve naše muke i sve naše probleme da ne budemo, braći i sest, što danas jesmo niski, plit, plitki površni jeftin ugaite do kojeg smo nivoa mi spali smo se s srozali, da smo potpuno zaboravili na svetoga Jovana, mi da nas tražimo nekakvu utjehu, a kakvu drugu utjehu, brate i sestra, kakvu drugu utjehu, kad si ti dobio ono najviše što nebo može da ti da, nego fino, ako si zaista zainteresovan, vrati se ti tamo gdje si skrenuo, Vrati se ti svetom Jovanu i ne brini, on će te nepogrešivo voditi i odvesti tamo gdje želiš, ako želiš svjetlost, ako želiš ljubav, ako želiš istinu i sveštenu zajednicu, ako želiš nebeski Jerusalim, ako želiš tamo stan da imaš, onda Samo se Jovanu predaj, prepusti i pažljivo ga prati I budi siguran da će te odvesti, ne nepogrešivo odvesti u nauči Oca Nebesku A dže, braće i sestre, sveti Jovan danas Hajde ga potražimo malo, džej Pa nema ga, ime mu se ne spominji Riječ mu se ne čita i ne sluša, a kamovi da se po njoj živi. Njegove poslanice mi smo potpuno prezreli do toga da naša djeca i naše generacije, pa i generacije naših očeva i majki nisu se sa njim sreli i upoznali, a samim tim ni obradovali. Koliko je naših roditelja izvršilo samoubistu? Koliko je naših roditelja ubilo sebe, a i svoju djecu teško ranilo, a neki djecu ubili na mrtvo? Koliko se tuge uvijelo u srca mnogih mladih ljudi danas? Koliko beznadža? Koliko čomotinje, koliko strahova, koliko raznih drugih manifestacija, poraza i besmisla i bespuća. A sve to, braćo i sve se tu gdje je put otvoren i gdje je riječ sa nebesa sišla si da nas prosvećuje, osvećuje. I vodi u život večer. I mi pored takve mogućnosti hvatamo se za pjemu, hvatamo se za paučinu, hvatamo se za olažu, hvatamo se za misli, tanke, tanke pretanke niti ljudskog mudrovanja. Pogajte samo dnevnu štampu, koliko se tu riječi svakodnevno isplete i izgovori. Pogajte televiziju, koliko tu riječi, braći i sestre, teče bujice riječi, ali ni jedna od njih da te razveseli, da ti život udahnu, nego sve one ulivaju se Na isto mjesto odakle izviru u ad, a riječi svetoga Jovana Bogoslova koje izviru iz očevih njedara preko krsta sina njegovog groba i vaskrsenja i čudesnog vaznesenja, pa onda opet duhom svetim, Na ljude, na apostove, evo do dana današnje. Ama baš svakoga koji ih sluša sa pažnjo, nadahnjuju i bukvalno preobražavaju i vaskresavaju. Nema ni jednoga, braći i sese, da je pažnjivo slušao svetog Jovana, da mu se život nije promijenio. Ali, nažalost, danas skoro, pada nema ni jednoga, koji sluša svetoga Jovana, ali pazite, sluša sa onom pažnjom koja pripada takvom poslaniju, a nije to bilo kakva priča ili bilo kako pisanje. To je čuda od čovjeka, to je prijatelj i drug sina Božije. naslonjen na, na prsa gospodnja primio čudesnu blagodat da otkriva tajne i angelima nepoznate. Čudotvorec, strašni čudotvorec, za vremenje ovoga života na zemlji, Ma da ni danas još uvijek ne znamo džeje, sahranili smo ga, ali ga u grobu nismo našli, i do danas je ostalo nepoznato džeje. U grobu nije, a je ne znamo. Ali znamo da je u riječima, u svom evanđelju prisutan, svojim poslanicama i u crkvi svetoj uvijek živi prisutan. Tamo ga se prašimo, tamo ga se i danas prašimo. A pošto živimo u tamnim vremenima, Pošto smo se brže i sve navikli na tamo i brzo navikavamo, ta posledica, neminovnu posledicu, imamo odvajanje od odvajanje od Svetog Jovana i njegovog svetlo učenja i ime. I zaista, gde god se tamo diše, tamo Jovanovog imena i evangelija i poslanja nema. I obrnuto, džegod se sveto evanđelje Jovanovo čita i živi, tamo tame nema. Takva je priroda njegove riječi, puna blagodati duha sveto. i ćemo nju primati i od tame se oslobađati, ili ćemo tamo primiti i svjetlosti lišeni biti. Zato nas ovaj praznik, kao i mnogi drugi praznici crkve, poziva da se uozbiljimo. Mi toliko predmeta na gomivali, toliko projekata na vukvi, sad se samo pitamo koji od njih da izaberemo pa da krene na bolje. Ništa od toga, braći i sestre. Tamo ako nema svetoga Jovana, zaboravi na promjen, zaboravi na radost. Zaboravi na spasenje. Tot je sve put pogibelni. Jedini put koji vodi u život vječni, u carstvo nebesko, jeste onaj put koji mi sveti Jovan i svi sveti apostoli išu i na koji ukazuju svojim učanjima. To je put koji vodi kroz crkvu kroz liturgiju i kroz čistu, apostolsku, recimo, pravoslavnu vjeru. Ko god ispovijeda vjeru i ko je prima onako kako je crkva naša propovijeda i otkriva, a to je vjera u ovakoćenje Sina Božijeg, taj sestre, vjeruje istinito i njega će duh sveti i voditi kroz život i uvesti u carstvo oca i sina. A onaj ko ne vjeruje u ova proćenje Sina Božije, koga ne ispovijeda kao ova proćeno i jedino to je, braće i seste, onaj koji diše duhom nečistim, koko god, Neki te riči izgledale grubo i teško i kokogod se oblačili u one fine haljine kompromisa i tolerancije koje iznutra smrde licemjerjem jer sveti Joval, sin, groma i apostol ljubavi nije mogao sebi da dozvoli da lažno zove istinom nego je stavio i za istine po cijenu života i bilajući spreman na milijarde smrti radi istine. A istina je, braće i sese, da je jedini spasitelj, jedini istiniti Bog, Gospod naš Isus Hristos, koji radi nas ljudi radi našega spasenja od grijeha, od neposlušanja, od gordosti. I od svih strasti koje nam izjedaju i dušu i tijelo. Sišo se od nebesa i ovapotio se od duha svetog i Marije djeve i postao čovjek. To je jedina istina i jedini put spasenja. Svi drugi putevi, sveti apostol kaže, nisu Božni. On do te mjere ide. Da kaže da svaki duh, to jest svako učenje, svako vjerovanje koje ne ispovijeda ova ploćenje Sina Božije i koje ne ispovijeda i ne uči onako kako su apostoli i sveti oci učili i crkva pravoslavna do dana današnjeg drži da je to učenje nadaknuto duhom Antihrista To su teške riječi, braći i sestre, ali istinite. Ako hoćeš njima da se usprotiviš, usprotivićeš se samom apostolom. Ako se njemu usprotiviš, usprotivio se onome koji je njega poslao i čiji je ljubljeni učenik bio. Ako se usprotiviš njemu, onda si se usprotivio ocu njegovome. I Dug Sveti ne može na tebi počivati. Zato je važno, a ovim praznikom smo, smo i pozvani, ali i upozoreni da ako hoćemo da Bog živi u nam, i mi u Bogu, Isusa Hrista treba i da primimo i u Njega da povjerujemo, i njemu da se poklonimo u crkvi i kroz crkvu kao ovoploćenom Bogu ravnom počasti Ocu nebeskom i onda braće i sestre naša radost biće radost apostolska biće radost mučenička Biće radost svih naših svetitelja. Biće radost kojom, rados kojom se raduje i sveti angiju. Biće radost kojom se raduje i presveta vladičica naša Bogorodice, Biće radost potpuna. I samo na taj način i nikako drugačije možemo da se oslobodimo od duha ovoga svijeta koji je sav osuđen na čomotinu, na tugu, na narkotike i antidepresivna sredstva, na eutanaziju, na samoubistvo i ubistvu, na brud i preljubu, na razvrat, na sodomiju, na okultizam, na magiju, na žrtvo prinošenja satana, osuđen nema tu šta braću i sestre možeš da se koprca ali to ti je što ti je samo nova vrata ako hoćeš i ako povjeruješ i ako se duboko pokloniš možeš da uđeš i radost potpuno da imaš radost koju ne može da ti oduzme ni smrt, ni glad ni mač Ni vatra, ni gonjenje, ni bilo kakva druga sila, je to je radost koju ti Otac daje kroz vjeru njegovog oksina, koji uvijek prati i utvrđuje i štiti sila Duhova Svetog. A tamo gdje Duh Sveti povuče granicu, tamo duhovoga svijeta nema šta da traži. I zato apostol Jovan govori u jednoj svojoj poslanici da vjera naša pobjeđuje svijet. Vjerom, braći i sestre, u ovoploćenje Sina Božije, vjerom u Isuse Krista mi smo pobjedili svijet. Ako ispovjedamo da Isus jeste Kristus Sin Boži, Mi smo pobjedili svijet i zato Isusovom molitvom, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomijeluj me grešan, zaštiti me od duhovoga svijeta, drži me u zajednici sa svetim apostolima, drži me i nadahnuj me onom njihovom potpunom radošći, I ne dozvoli duhovima tame i zlobe i laži da prodru u mene. Ja vjerujem da si radi mene postao čovjek i ispovjedam te kao Sina Božje i Gospoda. E to molitvom, brađo i sese, em se štitimo od svijeta, em ga svakodnevno pobjeđujemo, em se... Udostojavamo velikih otkrovenja Jer kroz Isusovu molitvu Naravno, ukoliko se ona tvori Onako kako treba U skladu sa životom i učenjem crkve I obaveznom duhu pokajanja I poslušnosti crkvi U našem umu Otvaraju se, braći i sese, horizonti I čovjek biva udostojen velikih otkrovenja To je akostolski metod koji ispovijeda da je sin zaista postao čovjek i da Isus Hristos jeste Bog, on živi u Bogu i Bog u njemu. I takav čovjek postaje izvor i istočnik bogoslova. sveto Jefremaka katunakisko prostog Svetogorca. Pitali su jednom, otkud oče tebi sve to, a bio je u dostojem velikih sozrcanja i njegova riječ, kako kaže i naš poštovani mitropolitan Filohije, koji imao priliku da ga sretne, bilo je kao og, kao vatra, a bio ne nepismen, svetogorec. Pitali ga, otkud tebi starče da tako bogoslovstvuješ? A on, ukazujući na brojanicu, reče, ovo me je svemu naučilo. Zato i mi, brađe i sese, a crkva nas poziva, izgovarajmo Isusovu molitvu, vježbajmo se, lomimo jezi, lomimo usne, pa će um polako da prihvati, gordi um da prihvati ispovjedanje velikog imena Smireno bog, pa Duh Sveti kad iz našeg srca omiriše to sveto ime koje se nalazi na našim usnama, počeće kroz um da ga spušta u srce. Onako kako On to zna kao nebeski car i poznavala je zdubina ljudske prirode i u našem srcu, da otvori vrata nebeskog grada. To su mogućnosti naše ljudske prirode od ova proćenja Sina Božije. A svemu tome učio je, uči i danas, učiće do kraja vremena, dok god ta mogućnost bude data, a skopčana je sa vremenom, Sveti Jovan Bogoslov nas sime evo večeras ovdje sabra i povedajte i sami, dovede do svete liturgije i još malo do tijela i krvi onoga o čijem je ova ovoploćenju neustrašivo propovjedao i večeras primajući svetu tajnu tijela i krvi mi ćemo se i sa njim i sresti i u toj tajni daj Bože duhovno sjediniti i da naša radost bude potpuna i večeras da je vjerom očuvamo i sjutra i u sve dane života našega da bismo je i u vječnosti svi imali Amun Bože dajte